Dumurile încremeniseră se zăpadă. Păraile erau înghețate. Tăceau și gaițele, și ciorile. Dar iată, se ivi o urmă de sânge de-a Cine s-a încumetat oare să-și părăsească vatra pe așa vreme? Lupii ieșiră de prin vizuin, adulmecară.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 să fii cu voi hai hai ca Simon și așa din noi să sunteți bi bi prin cenog din albă, zi di. hai hai M-au oh, lupii. Hai, deschidem, deschidem mai rog, de rog-te, maicuță-mă, draguna. Maicuță-mă, deschide Vă și vai de mine, oh. placa o maicii. În oh. cămașă, fără căciulă și cu un singur cal. Intră, mamă, intră. intră. Să-mi frânde, să-mi frânde, o să Uf, haita de lupi. Ne-a ajuns din urmă la grota ursului. Pai, Știi care? Nu da. pe după paltinul acela, cât de acolo. Și când am văzut, când am văzut că nu i scăpare că se află șapte lupi și o lupoaică, m-am dus de cu joc. Și l-am omorât pe pinteroc, grabul pe subulte, îmbumbându-l pe spinare. Și fiarele s-au repezit la el. Știam că așa să fie. Dar în loc să-l spun și e, l-au zdrențuit cu jocul, tăvălindu-l prin zăpadă. Le-am azvolit și căciula ca să câștigi timp. Aja. În schimb. Ce ai făcut? În schimb. Am pierdut-o penală Ah, am pierdut-o, fiindcă n-am avut două coșoace, mai Băiete, băiete, ce-i cu tine? Ce-i cu tine, Nu știu, măicuță, sunt așa, așa ca un vârteu. Și oh. ah, ca un frig, acum, și acum ca o arce. În grasa! și durere în coastă Și la cea Păi da, cu cămașa descheiată că la gât Cu capul gol, în germ De la grota ursului până a este gale lungă Dacă cineva are să-ți scape viața Aceea ar să fiu eu și numai eu Stai, stai coleama, Stai, uite, uite și o pernă a, O pernă de puf la căpătâi Așa, îngăduiem să te descalzi mai întâi mări te crai a, e, Eu, ha eu crai da, Și încămărit, da, da, cum? Da, C da, mai, da. Crezi, spune-mi, crezi că am să ajung vreodată dată crai. e greșit. E oh, oh, oh. Și mi se vor împlini toate visele. Bineînțeles, oh. dar numai dacă mă asculti da. să te învelesc. Uite, soarbe, da. soarbe de aici din fiertura asta fermecată. Da. Așa, stai, stai să-ți potrivesc perna, da. să-ți povestesc-o. Oh, da. Știi, măicuță, din totdeauna am avut presimțirea că voi ajunge o oh, măicuță. Oh, ce bine. M-a cuprins așa o căldură blândă. Ci totuși, totuși îmi vine să plâng. De ce? De ce? De milan albe și ar ripinterneg care a rămas singur. Te rog. Te rog, măicuță. Uite, fă bine, măicuță, mă bună. Da. Dur în graște. Adată Da. Dă o de fân. Da. Și spune că am zis eu că un crai ca mine și un cal năzdrăvan ca el n-au voie să piară înainte de a-și fi ajuns în plinirea sorții. Așa, așa, numai decât, oh, nu mai decât. Ce bine, măicuț, uite, mă simt din nou copil. Ah. de frumos. Păi să tot aibă duzeci de ani cu păruri nelat, cu buzele ca fraga, cu obrajii ca iasomia, cu mustăcioara ca aurul. Să te văd, n-a ce poți, că delveile l vei lecui, iar delvei pierde, te poți strânge de gât ca pițigoiul. Ciunea ta cu tot, alalt de tine, că ai ajuns la suta de ani degeaba. Și muicuța mătrăguna, ca să-l abată de la arșița bolii, îi povestii o groază de lucruri minunate, pe care Criș, între un somn și altul, răstălmăcindu-le, socotică că toate ei s-au întâmplat lui însuși. Așa se face că, bolnav fiind, craiul nostru se îmbogății într-o iarnă cu încă o viață. Să fiți sănătoși, oameni buni! Dar de ce vă du arăți oh, Păi cum nu știi? <laughs> păi vin cănușorii! Ah, da, ia. Pe mine, ne buceamă! se din viață caiu cel bătrân, rămâne să ne păstorești maria ta locul. <aktuipare> Dacă după tată, ești scrisam! ci din vița lui mure, și însuși. <gine> eu de tre Va trebui să-i spui mutului cuvintele de taină pe care să le rostească în fața celui înalt, când va ajunge e, în cer. Păi După I-au pus! A, a. -a pus și călușul în gură! Așa încât nu-i va mai putea de stăinui vreunui muritor nici o iotă din spusele tale. Și cine face pe mutul. Unul de zice bădița nicoară. Da, da. Bădița nicoară? Dați vă la o parte! Dați-vă la o parte! Bădiță nicoară! Bădita nicoară! De ce? De ce? De ce să mori pentru noi, ticăloșii, când ai fost mai bun decât toți? Și care-n stare fără liman te împinge la moarte? O... Oh nu-mi răspunzi. Nu mai pot să-mi răspunzi decât cu privirile înlăcrimate. scoate ți călușul din gură! Este putință! Săpă da, da, și lobata de acum! A cine v-a învățat învăța să pierdeți un suflet ca vo să vă fie bine? Și dat, da. Da, da, da. scoate ți călușul da, da. din gură, vă spun... Am să vă afurisesc ca pe vifere! Am să ridic împotriva voastră Fulgere și trăsnete Ia ascultă Crai pe care te-am ales tot noi La urmă urmei De ce? să ne tulburdați Așa e Din milă Hai, Bine Bine am să plec Am să plec Plopii să vă slujească și cartile să vă groape! M-au alungat! Ha. Am vrut să invăț iubirea și mila. Și... Hei, dar tu cine ești? Cine ești? Acvilon! Acvilon. Acvilon, dar ce e asta? Eu sunt stăpânul vânturilor, disme soare-lăsare și soare-noptat, care locuiesc într-o peșteră. Milă! Milă! Milă! Milă! Milă! Da, milă! Milă! Milă! Milă! Milă! în Milă! În milă! Hei, hei, dar nu uita că după tată, eu mă trag din gentiana, fica unui crai ce scoboară din murești, viteazul și bunul. Așa, în schimb, după mamă te tragi din cătina arba și din capcaul ticălosul. Cătina orba și capcaul, hei, hei, dar ce tot vorbești? vorbești? Eu cum stau petrecu lucrurile! Intră, intră! Capcaun, tu la mine în cap de iarnă. De ce pricin te duc? Mai am trăit până n-a sfințit. Cum vine asta, un om putre de bogat ca mine? Da, măși peșteră, și nici nu mai sunt bogat. Am pierdut tot. Tot? Tot, până și sufletul. Nu, tu, mă să înțeleg, ce-ai pățit? Ei bine, am jucat zarul cu vameșul de suflete. Și, și, și? Și-a câștigat el. pacă de seama, vameșul de suflete mi-a rămas o singură scăpare. Hă? Care? Dacă, dacă m iubi cineva cu adevărat, aș redobânti totul. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O fată, să zicem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 am fost rău, rău și lacom. Bogățiile câștigate ăștia au însemnat pentru mine singura bucurie. Dar până aici mi-a mers, până aici. Halal de tine, căpcăut, hmm. totuși ce-ar fi să te sfătuiești cu măicuța mătrăgună? Clos Vinețiu, bă, tu te-ar norocul, aici erai. Da, măicuța mătrăgună, stăpâna otrăvurilor și aleacurilor? Dar ar putea hmm. să ai dreptate, Clos Vinețiu. Eu ce zic? Haide, haide, la mai cuța cea mai treguna, haide, hai să mergem. Apoi, ești o fată frumoasă? Hai, mai cu cea te mai a, nu, nu te teme, nu te teme. Doar. Venisem cum ai cu asta sau ajung la ulcerul cu apă de la Izvor. A, și zici că nu mă vezi? Nu. Dar te aud. A, printre lacrimi, ochii tăi au culoarea azurului, părul tău, vă păi lui. Dar tu? Cine ești? Ea, un flăcău care am auzit că se află prin părțile locului o fată pe nume Cătina. Chiar eu? Frumoasă, iubitoare, cu caia ca Somnia, cu buzele spase cu inima ca pâinea caldă. Oh, nu. Și când te-am văzut, mi-am zis că numai tu poți să fii fata pe care o caut. Nimeni nu mi-a vorbit vreodată ca tine.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 Zic Eu mă trag din bine și din rău. Din frumos și urât deopotrivă. Din ticălos și vitează. E atunci... Unde este adevărul meu? Iar ai venit?" Păi asta e treaba mea să turbu liniștie." E, și acum ce vrei?" cris criși, criși, criși." Vezi că eu ornesc pe Voi lipsi de acasă trei zile și trei nopți. Ai prilejul să-ți măsorbite și ia." Spune-mi, spune!" -mi în pundul peștelii mele se află un balaur, cap al răutăților. Eu. Am o pică pe el amară." Se ține mai deștept decât mine, auzi? mai deștept decât mine, să știi că mi-au spus harpile. el, mai deștept ca mine, nimeni nu l-a putut să pune până la tine. dar eu, eu am să le pun. Ah, dacă ne-ai fi cumva și tu un lăudăros ca ceea de care am văzut o supă la viața Ha, ha, da, pe unde? ce, Îți doresc izbânde! de gând să mă bați Se știi că peste un mormant de țeste frumate îți va zace scăpăria ce spui, ce spui mie ori ție și e scăpitură ca îndături ba nu A, el lasă-te eu! Nah, La, el Nici gând! s-ai. La, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, de nu meu nu de mai va mai trăi nu uite, nu uite, nu credeai nu Credeai, nu uite, adevărul, uite, să uite, nu uite, nu pe cei vii? nu adevărul nu l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 Dar să vezi până unde le duce mintea. Hai, hai să ne pitim după copacul acela bătrân, În scorbura căruia își au sălașul. Să ascultăm ce boga răcind Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai! Hai! Hai! că Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! deloc L-am îndrășbit cu afilon, Era ha, ha, l-a mințit pe <laughs> Cresul crișe. Cresul crișe. Cresul Criș, ha, ha, ha, cu i pește. Oh, Cric, <laughs> o grijă, are, are o stea cu noroc. Știu, știu, știu, de proastă. Cume, cum, cum, l-am învins pe balaur, vorba aceea mai mult cu mintea decât cu puterea, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Mai cută, mai cută, mă trebuie. Aici sunt, aici, de vechi la capătul tău. Mai cută, mă dragă, spune-mi cum se face. Cum se face că eu. eu am o stea cu noroc. Păi ai! Și nici nu e greu de înțeles, datorită iubirii mai că tine. Nu știai. Povestește-mi, povestește-mi, rog-te. Păi,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 Cine? deschide te deschide La mine? Hătina orbei Pentru ce? Că noi doi eram în dușmănie de moarte. Îl voi de bărbat pe feciorul meu, Ia o fată de căpcăun, care știe oricine că a plecat în lume cu hoardele, adică neamur de ale căpcăunului. Mai acum vreo 2 ani, luându-și cu sine pruncul de pripas. Dar poate este la ananghe. hei! ce-i cu tine? La ceasul ăsta, nu cumva vrei să ne dinși. Nu vreau să văd. cine e acest copil? Oh, Orbisev! Seamănă lăit cu flăcăul meu când era mic. Are ochii lui albaștri, părul lui ca aurul, fruntea, bărbia. E bine, da, este fiul fiului tău. Ah, cum se poate? N-am știut dar... Dar toate acestea sunt vorbe de prinsus. E miez de noapte. Guardele și-au întins corturile de vale. Iar eu m-am purișat până aici. Știam unde sunteți. Te-am adus copilul, te-l crești în legea pământului. Copilul copilul acesta nu poate avea nicio legătură cu hoarda. Sufletul lui bun se cere printre voi. Și tu? Eu. Eu nu mă pot împotrivi plextenului care mă mână pe urmele părinților mei. Mâine, în zori, plec mai departe. Pe ei! Că nu mai poți răbovi. Cum să nu-l iau? Trece-l în brațele mele. Să-i țin loc de mamă. Chiamă-l, le seama Îl cheamă Criș, ca pe și ca pe străbunul său. Lăsându-l aici, îmi trivesc inima sub în cai. Cu bună știință. Spre norocul pruncului. Noroc pe care eu nu l-am avut. Ce plecou ah. a venit primăvara prima ah, vară! Asa! Plei cu! Ce put am dormit! Ah. Si <laughs> ce ne răzdrobani, m-au trecut pribite. Mm, ori poate în ah, Așa asa! asa! Ah, deschide ușa! <gătări> se aud spuraele, miroase a vogului, a flor a clorului, <gătări> se aud guguștiuții. <gătări> am păcălit-o, am păcălito. <gătări> De am vrut să te ia. Mulțumim. Da, dar povestindu te eu câte toate ca să dormi, a tras cu ureșea și dumneavoastră ei și s-a lăsat pe tânja Am aflat de la vânt și de la pământ ca iernia la dumneavoastră. Aici, aici! L-am să duc! Asta cu a, -a iar! <laughs> <laughs> Ord mei, bunii mei, prieteni! Bine ați venit! Ce si spuneți? Vreți voi să vă fiu vreți, Să ne trăiesc în lumea da. Mai scuza! Unde-i pinte nog? Calul meu năstrăvan! Uite-l, te-așteaptă-ți pământ pământul cu copitele de parcă ar fi mâncat da! Bine, bine, fie, fie! prime. să vă fiu ca dar să ne înțelegem. pada mea va fi durare. măreția mea va fi iertarea, stăria mea Vraja cuvântului, semnul izbânzi mele, aripile brațelor deschise, în cu iubire și pace, către toată suflarea! Ura! Ura!